a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment. Viure sempre corrents, avançant amb la gent rellevant contra el vent, transportant sentiments, figurem mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment. Doncs ja estem aquí una altra vegada, una setmana més, la coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació laboral de 10 a 11, els dilluns a la nit, i com sempre oberts a la participació de tothom, que ho podeu fer venint personalment aquí a l'estudi o, o per telèfon, el 850-44-56. 850-44-56, perquè ens digueu que esteu d'acord o que no ho esteu, o tot el contrari. I veiem quin sumari tenim avui. Sí, avui parlarem d'ensenyament amb la nostra corresponsal la Sant Adrià del Besòs, la Montserrat Arnau. Parlarem aquest polèmic, aquesta polèmica decisió Maragall, del conseller Ernest Maragall de muntar unes aules només per a immigrants a la ciutat de Vic i a la ciutat de Reus com, com a prova pilot. Parlarem amb David Figueres, que és un noi, un escriptor de Reus, que té un bloc literari i que havia conegut molt de prop l'Anna Politkovskaya, la periodista russa que, que en Putin va fer matar fa, fa mm -hmm. un temps. Mm -hmm. Parlarem també del judici del 4F, que s'està fent aquests dies a Barcelona, mm -hmm. i parlarem de les presons al País Basc i de la repressió que, que no s'atura. Mm -hmm. Tenim la Montse a l'aparell, no encara? Bé, bueno. doncs comencem amb el primer tema i quan puguem establir la connexió doncs ja, ja ens ho diràs uh -huh. D'acord Molt bé, doncs tu què en penses, Francesc d'aquest tema? O sigui, s'han tret de la màniga aquesta notícia? Home, jo, jo veig que hi ha molta gent en contra Avui mateix, en el 9-9 hi ha una columna d'opinió dels de la CUP, la candidatura d'unitat popular, que denuncien la maniobra com clarament discriminatòria. Sí, en aquest mateix sentit s'han pronunciat els d'iniciativa de Vic, han fet uh -huh. un comunicat, uh -huh. perquè hi ha un ple a Vic el dia 4 de febrer i sembla que doncs, pensen mostrar el seu desacord i també el sindicat d'estudiants que també deixa, també denuncia que és una mesura segregacionista uh -huh. perquè no s'entén bé com, com els nens que venen de fora poden aprendre el català en un lloc on només hi seran ells aquí parlaran el català per poder-lo aprendre sí, sí. en aquests moments s'aprèn d'una manera més o menys espontània a les classes, uh -huh. als passadissos al pati i també a les aules d'acollida a les escoles per si algú no sap què són les aules d'acollida a les escoles, doncs és una aula on els nens que venen i que no saben la llengua hi van unes hores al dia o unes hores a la setmana, depenent de les necessitats i del uh -huh. grau de progrés, uh -huh. però eh, ells tenen una classe, la que els correspon, juguen amb els seus companys i fan la majoria de signatures amb els seus companys, només unes hores a la setmana, doncs, o al dia, depèn, uh -huh. de, depèn del grau de necessitat, doncs es treuen de la classe per, per rebre aquesta formació. A més caldria que això fos una mica més ben muntat, que hi hagués més aules d'acollida, que hi hagués més recursos. Montse? Hola. Hola, bona nit. Que... Ja estàvem parlant del tema, uh -huh. aquestes aules no d'acollida, perquè les aules de collida, jo ara ho explicava, estan uh -huh. a dintre de les escoles, sinó uh -huh. aquestes aules fora de l'escola, com un gueto que volen muntar a Vic i a Reus com a prova pilot. Uh -huh. uh, què en penses tu? Doncs com moltes altres coses, doncs que van fent guetos, exactament això, perquè si es tracta, vaja, és la meva opinió, eh, molt personal, però si es tracta de fer un... Algú per poder integrar la, a la canalla el pitjor que es pot fer és aïllar-les. A més a més, hi ha molts crius que quan arriben s'han d'estar a casa, no tenen escola. Uh -huh. Llavors, jo penso que el millor seria quan arriben que els o sigui, portin amb una escola a la que puguin cursar tots els seus estudis i que a hores doncs, estiguin en una aula especial per menys que els hi ensenyin la comprensió de l'idioma, que els ensenyin les costums, però sí. no en un altre edifici, sinó en l'edifici on hi ha els seus companys que jugaran al pati a la mateixa hora, que si es queden al menjador comparteixin el menjar, que, que convisquin amb la gent. Amb, amb la canalla, amb els seus amiguets. vull dir, no... És que és el tema de la immersió lingüística, de què s'ha parlat tant, no?, que, claro. un, que un idioma s'aprèn, doncs, per Convivint. immersió, no, no, no només acadèmicament, sinó perquè tot, tot el teu voltant, els rètols de les botigues, a les persones amb qui parles, amb qui dines, amb qui ja. jugues, doncs són les que et van ensenyant el vocabulari. Convivint amb altres persones, tant els petits com els grans, podem aprendre moltes coses. Llavors, amb més raó, si, si ets petits que tenen una capacitat enorme d'absorbir, són esponges aquest, la canalla, no?, quan, uh -huh. quan són petits això, llavores uh -huh. el millor que es pot fer és això, portar-los a, a l'escola a, a, a, a on puguin cursar tots els estudis fins que puguin ja, que són més grans, que poden anar a universitat o no sé, més o menys, no?, uh -huh. eh, però que tinguin el mateix horari que tinguin els mateixos companys... Perquè, clar, per exemple, a Vic, si a l'escola on va la canalla per aprendre, l'EGB en aquest cas, no sé com se diu ara modernament, eh, està a la plaça Major i aquesta gueto que volen fer tipus eh, presó, perquè serà com un, una cosa rara, no, no sé ben bé com serà això, i, i ho foten allà on hi ha, jo que sé, a l'altra punta, a l'hospital, doncs, la canalla aquesta... No tindrà cap relació amb, amb els nens i les nenes que et estaran la resta? No, no, no, és que és exactament així. Eh? I a més a més primer parlaven d'un temps molt limitat d'un mes o així. Ara ja estan dient que, que depèn, que depèn. Que depèn dels casos i, i els de la plataforma per Catalunya, per exemple, eh? els faxes, aquests de Vic, que primer deien que no, deien que no perquè deien que era destinar massa recursos. Ja. I Ara ja diuen que sí. Eh? ara ja diuen que sí, però que si estiguin el temps que calgui fins que tinguin un coneixement de l'idioma. Jo dic que... com, com el tindran el coneixement de l'idioma, si no els donem l'oportunitat de conviure. Machxacant-los i és una manera més... A veure, no amb no só la paraula correcta, però és una manera més elegant de marginar a la gent que ve de fora uh -huh. més elegant, més legal, a la que tothom hi pugui estar d'acord perquè se'n fa molta propaganda, perquè es fa una cosa especial, perquè, total, res, és una manera d'imaginar-los més, de no deixar-los viure en, el, en la societat on ells han, han decidit per necessitat venir a viure. Perquè, clar, no han marxat de casa seva, del seu país, perquè aquest sigui més maco. Han marxat perquè ja es foten la gana. Sí, sí, és això mateix. Han vingut per, per obligació, per per no morir se en allà, diu anem a provar i si, el pitjor que es pot passar és que ens morim en aquí, no? Vull dir, no tenen massa alternativa. Llavors, quan siguen aquí, pues, bueno, una manera més de discriminar-los i marginar-los de societat és fer això. Uh -huh. A Vic, de tota manera, ja comencen a sentir-se veus en contra. En Francesc ens parlava abans de la gent de la CUP. Uh -huh. uh, els d'Iniciativa també han, han fet un manifest que es pot llegir per internet i que debatran en el ple del 4 de febrer, uh -huh. en què demanen, resumidament, demanen al Departament d'Educació la retirada d'aquest pla pilot d'integració de nens i nenes estrangers, uh -huh. insten al Departament a perseverar l'actual model d'acollida educativa que aposta per la integració, insten al Departament a destinar els recursos previstos per a aquesta posada en marxa d'aquest pla pilot a augmentar i millorar els recursos adreçats a fomentar la convivència és a dir, que hi hagi més mestres que hi hagi més material que hi hagi més de totes les escoles Clar. on ja hi ha les aules d'acollida no? uh -huh. acaben demanant que volen reiterar el compromís de Vic amb el model d'escolarització universal i de convivència única i comuniquen doncs, aquest acord al Departament d'Educació i els grups en representació parlamentària al Parlament de Catalunya i a l'Ajuntament de Reus com a, com a un altre ajuntament implicat en el tema i el sindicat d'estudiants als Països Catalans també ha fet un comunicat en aquest mateix sentit. Eh, diu el eh, aquest diu que volen expressar el seu rebuig a la proposta del conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, dels centres d'ensenyament específics per atendre els, els alumnes que arriben de l'estranger. Diuen que és clarament segregacionista, una proposta desigualitària que provocarà un augment dels ghettos, el mateix que tu deies, i que també ha denunciat sosracisme. I diuen doncs que el que cal és potenciar els espais com les aules d'acollida integrades a les escoles, que ja hi són, la formació entre el professorat, augmentar els recursos de l'ensenyament públic i aconseguir que les escoles concertades deixin de tenir els privilegis que ostenten a l'actualitat, que és un tema que ningú no en parla però que està a l'arrel del problema. Eh? Tothom en parla amb veu baixa, però continuen amb la idea que s'han de triar els nens. Mm -hmm. I això és el que van apartant en aquest sentit. No? Mm -hmm. És que amb aquestes lleis, és el, que, el que jo penso és això, no? que amb aquestes lleis eh, es fan discriminacions, però legals. I llavors eh, la gent doncs, ens ho creiem, mm -hmm. però són discriminacions més descarades que si les fa eh, una persona individualment no sé explicar el que vull dir uh -huh. ells foten aquesta llei així i llavors pues, mira pues ja està bé, veus com els ensenyaran veus en, a, en aquesta escola especial aquests nens estaran bé uh -huh. i no, no ens ho podem creure perquè és mentida el, els deixen allà perquè no s'ajuntin amb els altres uh -huh. sí, sí, si no s'ajunten no n'aprenen vull dir pff, uh -huh. no, no hi guanyem res una criatura de 10 anys de catalana d'aquest país, jugant a pilota o jugant a, a el que sigui, ensenyarà més amb un nen àrab que no una setmana d'estar amb un professor amb un edifici amb quatre o cinc anys i més. Uh -huh. És evident. És el que jo penso. A més a més, el senyor Nés Maragall avui mateix a la televisió, Uh, presentava un nou model d'immersió lingüística, perquè es veu que el que es feia fins ara no era prou adequat. I ara s'han re reunit una colla de savis i han fet un nou pla pilot de, de, en aquest cas d'immersió lingüística, És a dir, per un cantó diuen que volen fer immersió a les escoles i que s'inventen maneres noves de fer-ho. I per l'altra banda, doncs, els nens fora de les escoles, aprendre català, solets, en un lloc on no tindran possibilitat, possibilitat de parlar-lo. Claro. Uh -huh. Un d'aquests savis que dius tu deu ser el, el guaperes de l'Artur Mas, que ara ve la memòria que a les, a les notícies de TV3 ha sortit tot guapo i ben posat, ha assentat amb un pupitre i en un una classe de Finlàndia, perquè és un dels models d'ensenyament més més bons que allà, totes les criatures, acaben sabent sis idiomes. I n'ha sortit una que a sobre parlava català, un alumna de Finlàndia. Oh. I sí. la noia aquesta està parlant amb guaperes eh, en català, uh -huh. i era finlandesa. Oh. I el, el, el, el savi aquest pues, ha anat allà a prendre notes, veu. Sí, però en canvi aquí donaran suport a la segregació. No, per descomptat però, i mentre nosaltres volen que ens creiem tota aquesta bona feina que volen fer amb el gueto nosaltres pagant el viatge del tipus aquest no? uh -huh. segurament sí, sí. i que valen pastons De sí. Montseny no sé, vols afegir-hi alguna cosa? No, per què? <laughs> Ho anirem seguint Exacte. A, més, a, nosaltres, en... no la a, a més, nosaltres ens sentim molt directament implicats perquè yeah. això agafen Vic com a model mm. quan fins ara era model de, de, de, de, de tot el contrari. És a dir, yeah. el model Vic fins ara era un model progressista en què es repartien els alumnes per totes les escoles mm -hmm. fins i tot les privades, que aquí és on, on la cosa els hi cou mm -hmm. i ara volen fer justament el contrari, és a dir, desmuntar el que hi havia encara ho, de trobar, encara ho trobarem a faltar en Codina. I, I mira que era conservador, eh? Uh -huh. Però ara hi tenim un aristòcrata que tira pel dret uh -huh. i que sembla que serà pitjor. A veure si l'envien uh -huh. a Finlàndia també a prendre nota. Uh -huh. Sí, sí. I que s'hi quedi, no? De passada. Podria, sí, mira. No sé si el trobaríeu a faltar per aquí a Osona. Home, depèn del, que, depèn del que ocupi el seu lloc, mm, perquè clar aquí, aquí tenim de tot, eh? ja, ja, ja. de tot i força. Bueno. Montse, gràcies. ja a vosaltres. Ja n'anirem parlant. Vale. Bona nit. Vinga, bona nit. Vale. Adéu. Salut. Bé, doncs aquí queda. Estarem al cas, a veure com evoluciona el tema i esperem que hi hagi prou gent que vegi que això, que això no va enlloc. Uh -huh. A veure aquest ple del dia 4 de l'Ajuntament de Vic, a veure què es diu i, i, i com, com acaba el tema. Però s'haurà d'estar al tanto també aviam quina postura adopta l'ensenyament privat. Què faran les escoles privades? Amb oh, això? Sí, ja han dit ja han dit, Francesc, que ja estan d'acord. Uh -huh. Sí, per exemple, jo ara no em voldria equivocar, però gent... Uh, directores d'escoles privades de Vic ja han dit que els hi semblava molt bé. És que és el tema. Uh -huh. És l'escola pública fa temps que ho, ho admet, que s'ha de uh -huh. que s'ha de treballar de valent. Uh -huh. I a les escoles privades don't hi posen pegues i el model aquest igualitari no no els hi agrada. Uh -huh. És aquí és aquí on on hi ha el problema. Veurem aviam si uh -huh. i suma temps a frenar-ho. A veure. Uh -huh. Molt bé, tenim més temes sobre la taula. Sí. Un d'ells és el judici del 4F que s'està fent mm. ara. Bueno, en realitat ja fa una setmana que va acabar. Sí? Sí, i la sorpresa va ser que després d'acabar el judici van quedar en llibertat dos dos nois, I el Juan queda... i l'Àlex. I després n'ha quedat un a dintre de la presó, que és el Rodrigo hauríem d'anar una mica enrere i explicar, tot i que ja ho hem explicat altres vegades, però com que fa tant temps d'aquest tema, uh -huh. explicar una mica de què va, tot i que la gent, suposo que ha vist noticiaris a la televisió i sap una mica de què parlem, no? Sí, és aquest judici que es fa en aquests nois perquè el dia 4 de febrer de l'any 2006 estaven davant d'una casa ocupada a Barcelona, on s'estava fent una festa, una casa ocupada grandiosa, que hi ha un teatre a dintre, i va venir la policia municipal per fer acabar la festa i tal com va explicar l'alcalde Clos, en els butlletins horaris d'aquell 4 de febrer, tot en un plegat van començar a caure coses de dalt del terrat i entre elles un test, una torratxa molt grossa que va impactar en el cap d'un policia municipal. I L'alcalde Clos explicava que això fou la causa que caigués en coma un coma vegetatiu que va durar mesos i mesos i com que no van detenir ningú dintre de la casa van detenir gent fora de la casa i llavors tenien que adaptar els policies en la seva nota oficial tenien que adaptar la versió a les necessitats del muntatge Perquè la gent de fora de la casa què hi feien fora de la casa? O passaven? Havien anat allà, eren prop de les 6 del matí i aquesta casa amb el teatre tenia fama de que... Les festes s'acabaven molt més tard de les 6, o no s'acabaven, de les 6 de la matinada. Anaven a veure si podien entrar a la festa. Anaven, eh? sí. I llavors els acusen a ells d'haver tirat pedres i haver tocat el cap de l'urbano amb les pedres. Però és que és molt diferent una cosa de l'altra. No? Mol diferent. Llavors les, les pors en aquests moments van perquè agafaran aquest Rodrigo de cap de, de turc, a la vista de, de què es van equivocar, els, els membres del tribunal segurament s'han donat compte de que aquí hi han errors de base, però clar per no dir que s'han equivocat amb tot, doncs podria ser una opció deixar-ne dos en llibertat i l'altre a la presó. I aquest que pagui. Els Sembla. plats trencats. Aquesta és la por? La porca hi ha. Sí s'ha escollit el dia 4 de febrer d'ara del 2008 per eh, entregar-lshi la sentència. És justament el dia que fa l'any, no? Fa dos anys. dos anys. Dos anys han estat a la presó aquests. Mare meva. I Evidentment dit... sense judici. No? Sí, sí. Ara s'ha fet el judici. I llavors han dit que el dia 30 de gener hi haurà una vista, no és, no és pública, però és una vista on el fiscal i l'advocat defensor diran el que pensin sobre la pròrroga de la presó provisional del Rodrigo o la llibertat provisional. Però clar, tot apunta cap a que serà la pròrroga de la presó provisional. Perquè eh, la presó provisional pot durar 4 anys. 4 anys, ara en porten 2 i per això trenquen a fer aquesta diligència, aquest tràmit. Però llavors, eh, és a dir, eh, pot ser que el, el, el tinguin a la presó dos anys més i que després el tornin a jutjar. O, o o que què? que després surti la sentència segona del Tribunal Suprem de Madrid perquè la sentència que era sortida de Barcelona es pot recórrer i tot indica que es recorrerà davant de Madrid. Però llavors eh, podria aquest noi podria quedar a la presó dos anys més? I teòricament també podria quedar en llibertat provisional, però clar, si el volguessin deixar ja l'haurien deixat amb els altres dos. Fa por, no? Fa por, La sentència segur que no serà ferma, per això la provisionalitat de la presó o de la llibertat. Segur que no serà ferma. perquè si no... L'altre tema que no hem recordat i que mm. és important de recordar és que aquests nois són, són estrangers. És a dir, que sembla que també hi ha un component racista en aquestes detencions, oh, no? És latinoamericans, sí, sí. És a dir, que cap de turc i, mm. i avall, no? Però els primers dies del judici jo vaig a mi em va semblar que era una mica esperançador perquè aquestes contradiccions entre la torratxa i la pedra, que una cosa era una cosa i l'altra era l'altra, va semblar que se'n parlava. Fins i tot el programa d'en el mateix Cuní, que no és pas una persona precisament molt compromesa, sinó tot el contrari, alludeia doncs ocaram oh, és que una cosa és una cosa i l'altra és l'altra, Són coses molt diferents. Va semblar doncs que es va instal·lar una mica a l'opinió pública el dubte de si s'havien fet les coses bé o no. Sí, però els titulars van canviar radicalment el dia que van declarar els policies. I això també ho van preparar i es veia venir de seguida. A Barcelona, aquell dia de seguida va córrer la veu que els policies havien carregat a la porta de la sala contra la gent del públic per veure si aconseguien fer-ho a porta tancada que els policies que anaven de testimonis del fiscal ens poguessin declarar tranquil·lament, sense testimonis que els escoltessin. I sí, sí, van carregar contra la gent a la porta de la sala abans d'entrar. Veien si doncs, ho es vendien una mica. I a partir d'aquell dia els titulars van canviar radicalment. Els titulars destacaven que els policies, testimonis del fiscal, havien acusat d'una manera molt clara el Rodrigo, a canviar radicalment. Però aleshores, què és? El de sempre? Que hi ha consignes periodístiques? Oh, i tant. I tant que n'hi És a dir, ara es pot dir, ara no es pot dir. No? I tothom ho veig. Sempre ha sigut així, això. Bé, a la segona part del programa tindrem ocasió de parlar amb David Figueres, ja ho hem dit abans, mm. justament d'això, del que pot arribar a costar que un periodista eh, sigui conseqüent amb la veritat, i digui el que pensa l'Anna Politkovskaya, mm. Brussel li va costar la vida. Mm -hmm. sí, Sens que són 80, 80 els periodistes que han, que han matat a Rússia des de que hi ha el Putin.. 80, sembla, No mm -hmm, cosa així. Bé aquest noi la va conèixer de primera mà i per tant en parlarem, en parlarem llargament. Uh -huh. Ara, en tot cas, potser podríem fer una mica de repàs d'altres titulars de premsa. Uh -huh. bueno, I no de la premsa convencional. Hi ha una publicació que es diu El Voluntari, que arriba cada, cada mes, cada dos mesos, des de Nova York, i és el bolletí de l'associació d'excombatents de la brigada Abraham Lincoln, que van venir als anys 30 a defensar la república contra les tropes d'en Franco, d'en Hitler i d'en Mussolini. I encara estan actius. Encara hi ha gent que és viva. Aquest any, el mes de juliol, va morir un home de Nova York, el Mou Fishman, però encara en queden. I... El Mou Fishman tu l'havies entrevistat més d'una vegada, no? Sí, sí, sí. Havien fet cròniques des d'allà i tenim fotografies amb ell també. Doncs el cas és que ens envien cada dos mesos el seu butlletí i en el que ha arribat aquest mes de desembre passat hi ha una mena de crònica que és el, el cantó fosc de la memòria que està signada per una professora d'història d'aquí de Catalunya que es diu Angela Jackson, membre de l'organització No jubilem la memòria que està dedicada a preservar la història de les brigades internacionals. No jubilem la memòria. Això a mi em, em, em impressiona. Mm. Bé el Mo Fishman, jo també vaig tenir ocasió de veure'l una sola vegada crec uh -huh. a Nova York uh -huh. i em va impressionar molt el fet doncs, que aquí sembla que la memòria històrica eh, costa tant de recordar uh -huh. i en canvi a Nova York hi ha persones Mm. Que, que, que la mantenen viva i que continuen treballant Clar. pels ideals de mm -hmm. republicans, vaja. Sí, sí, sí. I en aquesta crònica històrica que parla del cantó fosc de la memòria hi veiem una fotografia de la cota 705 de Pàndols. Sí, allà, un dels escenaris de la Batalla de l'Ebre. Hi, hi havien posat una placa una placa que la van inaugurar l'any 2005 en memòria dels de, de els soldats que venien d'Anglaterra i d'Irlanda i que van motir, morir a la batalla de l'Ebre. A la fotografia es veu com els ultres, els feixistes, els neonazis, han anat a destrossar la placa i en el seu lloc han fet pintades de l'estil La falange sigue en lucha, Arriba, arriba a Espanya. i Llavors aquesta professora explica les sospites de que quan hi han accions d'aquest tipus doncs són semi-tolerades, perquè clar, per exemple, el iugo i les fletxes estan fets amb una plantilla, ja es veu, és cosa d'una plantilla, i després hi ha el signe de la, de la Victòria, que diu Víctor, com un anagrama, també fet en plantilla, i la periodista explica que això era un símbol que havia adoptat el general Franco personalment, el general Victoriós, i que això indica que tampoc deu ser cosa de gent massa jove, sinó que tenen que ser gent d'una certa època. I a més a més, quan fet amb molta tranquil·litat, no? Sí, sí, sí les característiques de les pintades són aquestes. Doncs que això ho denunciin en un butlletí en anglès, des de, des de Nova York. Des de Nova York, però això està escrit aquí a Catalunya, que la professora és d'aquí. Ah, val, això és una traducció. No jubilem la memòria, és el nom de l'organització d'aquí. Molt bé, molt bé. Uh -huh. O sigui que en aquest cas l'han traduït. Segurament. Bueno, Angela Jackson deu ser descendència nord-americana també, pel, uh -huh. pel cognom que té. Em sembla que hem de fer la mitja part. Ja seguirem després. Molt bé. Doncs, apa. De la pausa. Aquesta nit, tu i jo buscarem la luna. Radio Ona. 107. Aquesta tu i jo pescarem la lluna Ràdio. i Ràdio Ona, sí, sí, sí. Malgrat el que diguin els altres, còctel contra informatiu. Nosotros, aunque estemos desplazados, estamos de pie. Esperamos tots lo que está pasando con el mal gobierno. Hola, tornem estar aquí, escoltàvem Escalariac i us hem dit al principi del programa que parlaríem amb David Figueres en David Figueres és de Reus, és escriptor té un blog que es diu Els dies i les dones David? Sí, molt bona nit Hola, bona nit, Hola. Molt bona nit. Et, Jo et volia preguntar a veure per què Els dies i les dones a mi em sona més aviat Les dones i els dies d'en Capriol Ferreter Exacte, sí, més o menys té, té relació amb amb aquest llibre d'en de, Gabriel Ferrater. La veritat és que això té una, una petita anècdota. Uh, jo sóc admirador de, de Gabriel Ferreter, doncs, com ell sóc de Reus, com bé has dit. Llavors això uh, ve d'una vegada doncs, que jo vaig uh, anar uh, a comprar precisament doncs, aquest llibre que tu també molt bé has dit, que es diu uh, Les dones i els dies. I uh, d'alguna manera doncs, jo recordo que tenia 15-16 anyets i em vaig posar una mica nerviós i en comptes de dir, doncs, eh, els dia, eh, les dones i els dies, vaig dir els dies i les dones, i sempre vaig creure que si mai tenia la possibilitat, doncs, de, de tenir un espai més o menys fixe, doncs m'agradaria poder donar aquest nom, primer en honor de, de Gabriel Ferreter, com ja he dit, doncs, que és un poeta que jo admiro, i després també una miqueta perquè, doncs, la meva trajectòria ha sigut així, una mica autodidacta, mm -hmm. i crec, doncs, que és interessant... Eh, remarcar el fet doncs, que a vegades les equivocacions et porten eh, coses més bones que no pas doncs, els triomps. No? Sempre s sempre dic que s'aprèn alguna cosa de, de les equivocacions, mm. més que dels triomps a vegades. Mm -hmm. Segur, segur. Bé, aquest és un bloc que seguim habitualment i en aquest bloc també en David Figueres ha parlat més d'una vegada d'aquesta periodista russa de que us parlàvem al començament, l'Anna Politkovskaya, que va ser assassinada per bé, presumiblement per, per ordre de Putin a Rússia, i tu vas tenir ocasió de conèixer-la personalment, oi? Sí, eh, això va ser l'any 2004, uh -huh. dins el marc de, del Fòrum Universal de les Cultures, el PEN català, el comitè d'escriptors empresonats del qual doncs, jo també formo part, l'havia convidat al voltant de la presentació d'un informe que es deia Antiterrorisme, Escriptors i Llibertat d'Expressió, uh -huh. que era d'alguna manera doncs, un, un informe que parlava de tot el món com havia canviat després de l'1 de setembre, uh -huh. i l'Anna doncs, la vam convidar eh, en una d'aquestes xerrades. Uh -huh. va a dir que l'Anna amb el PEN català havia tingut molta relació ja l'any 2002 dins el que és el dia de l'escriptor empresonat que es celebra internacionalment cada 15 de novembre doncs ella també havia ha estat eh, convidada i la veritat és que doncs, més enllà de la tragèdia diguem-ne mundial que suposa doncs sempre perdre una veu que està en contra d'aquells que fent abús de poder doncs trepitgen els altres també és veritat doncs que va, va ser una pèrdua molt sentida dins doncs el pen català Mhm uh -huh l'Anna Politkovskaya eh, sembla que ja havia rebut amenaces de mort i tu també expliques en, en un article que ens has fet arribar, una tardor resplendent per a Anna Politkovskaya que, que arran d'aquestes amenaces, doncs ja hi havia hagut alguna desconfiança en algun acte que havíeu fet, que havíeu vist unes persones que no acabau de saber ben bé qui eren i que tu se t'havia demanat personalment que, que fessis una mica de guarda espatlles, no? Sí, bé, això és que passa és d'aquelles anècdotes que després t'adones doncs, de, de la magnitud que té. Eh? Efectivament, l'Anna Boletovskaia, quan va venir ja he dit l'any 2004 a Barcelona, efectivament, ella ja estava amenaçada de mort i, efectivament, doncs, ella sabia que, que la seva vida, en certa manera, doncs, corria perill. No? Efectivament, doncs, m'hauria agradat molt que això hagués quedat com una anècdota, però doncs, malauradament sí que és cert doncs, que en un moment donat doncs, bé, aquestes coses que sempre estan alerta doncs, vam veure les persones que podien semblar sospitoses i em van dir doncs, bé, sí, sempre ha passat altres vegades perquè sé que em consta que altra gent del comitè doncs, alguna vegada sempre estaven a la White però doncs una cosa que podia semblar una anècdota banal, doncs ja et dic el dia 7 d'octubre del 2006 quan em van comunicar que, que havia mort, és com d'alguna manera doncs, sentir una punxada molt forta en el sentit doncs, que era quelcom que tu havies viscut en, en la pròpia pell, no? És I que, que no massa. havies acabat d'entendre l'abast que tenia, era, era, no? És dir, una cosa que podia ser una anècdota banal, no? Bé, ara aquests que, que volen, vols dir que no fem un gramassa. doncs uh -huh. efectivament no n'hi no ha, no havia per fer un gramassa sinó que veritablement l'amenaça i era efectiva. Uh -huh. Uh, L'Anna Politkovskaya eh, sembla que va fer de mediadora entre, entre els Txetchenens i els russos el, més d'una vegada, no? que sí. es va implicar molt i que va escriure unes cròniques sobre Txetxnia, uh, a la nova Gazeta, Novaia Gazeta, el vicesetmenari de Moscou, sí. des del 99. Exacte. Llavors tu creus que va ser això el paper de mediadora, el fet que expliqués què passava Txetxènia? la causa de... Entre moltes altres coses eh, hem d'entendre, clar, ara hauríem de remontar una miqueta a una història del que representa Rússia en Rússia sempre ha sigut un país doncs, on la llibertat ha estat una mica doncs, difícil d'aconseguir però arriba un moment per resumir que per a Putin i pel govern Putin la paraula txetxènia eh, no, no és una paraula que els agrada sentir massa no? eh, cal dir doncs, que Putin aconsegueix d'alguna manera el poder quan decideix començar la segona guerra txetxena, després que eh, hi hagués un, uns atempats que presumiblement s'atribueixen a la guerrilla txetxena d'uns pisos en un suburbi de Moscou, i és a partir d'aquesta excusa que Putin comença la segona guerra, i d'alguna manera, quan l'any 2000, ell es presenta a les eleccions i les guanya, eh, és cert que el fet d'usar mà dura en aquesta guerra li dóna molts vots. A Napoli l'únic que va fer va ser d'alguna manera de denunciar moltes de les atrocitats no hi en aquesta guerra, sinó també en la primera guerra que Putin havia, havia comès. I la veritat és que eh, aquesta amenaça de mort que passava damunt d'ella, ella l'assumia perfectament però ella tenia molta consciència de que eh, si ella no feia això ningú ho faria i la veritat és que si tenim una idea de, dels seus articles publicats doncs, en diversos llibres la veritat ens adonarem de, de, de la quantitat d'atrocitats que la veritat és que valia la pena que algun deixés constància per tal doncs que la manera de ser de Putin no quedés impuna en aquest sentit. Sí, sí, realment és impressionant. No fa gaire parlàvem, parlant d'altres temes aquí el programa, que darrerament, bé, darrerament ja fa temps, però sembla que cada vegada es veu més clar que els diaris publiquen obeint consignes, perquè quan un diari diu una cosa, tothom fa la mateixa interpretació. Aquí hi hauríeu alguna persona que es pogués equiparar a l'Anna Politkovskaia? És complicat perquè com deia, deia,hauríem de conèixer la realitat de russa Russ, no? Llavors, Rusa. Doncs traslldau això a cada país, jo m'imagino donc que a cada país sí que hi ha veus, diguem-ne autoritzades, doncs que, fan del periodisme no pas un, un acte servil que moltes vegades ens doncs, a, a diverses empreses poderoses, sinó que veritablement s'encarreguen de desvetllar les doncs, diferents veritats que hi ha a, a darrere dels actes que es fan. No sé, això és molt complicat i també cal entendre que el compromís de l'Anna Poltopskaya a vegades anava molt més enllà de, del, simple, del simple periodista doncs, clar, eh, això a vegades doncs, té unes repercussions molt més grans que, que si segués simplement doncs, dedicat a transcriure les seves cròniques doncs, allò que, per exemple, el Ministeri d'Interior en els diferents combats, etc., doncs, eh, les rodes de premsa que, que es dediquen doncs a, a enviar els periodistes. No, no sé, crec que s'han d'analitzar cada, cada lloc. i Jo no estic segur que cada país on hi ha aquest tipus de conflictes sempre hi ha algú doncs que decideix fer de periodisme amb totes les lletres de la paraula periodista. A mi em dóna la impressió de que en el cas de l'Anna la comunitat internacional no la ha volgut salvar. Perquè penso en altres casos que han hagut aquests últims anys que encara estan vius. Penso en el Salman Rushdie, per exemple. Aquest home no només va tenir amenaces indirectes, sinó que un, un cap d'estat va dir que donava una recompensa uh -huh. en, aquest, en aquest món i en l'altra vida, donava una recompensa al que el mateix. Sí. I el Salman Rushdie encara és viu, sí. perquè s'ha mogut qui es tenia com moure i l'han volgut protegir i el segueixen protegint. Sí. A l'Anna no se l'ha volgut protegir era tot participa del, del diguem-ne de l'estat que es trobava Rússia en aquest moment, no? Putin, doncs, vaja per les persones que més o menys tenim dos dies de front, ens adonem que és gairebé un monstre que ha passat, bé, el mot democràcia, doncs és un diguem-ne que té una idea de la democràcia una mica especial, no? Uh -huh. Però sí que és veritat que, a nivell internacional, uh -huh. eh, el, tot el que ha fet Putin per Rússia, és a dir, estabilitzar-ne l'economia, etcètera, és una cosa que la comunitat a, a, internacional ha vist amb bons ulls. Uh -huh. Per tant, d'alguna manera ha fet la vista grossa amb, uh -huh. amb aquest fet doncs, tan, tan, tan horrible com és l'assassinat la, d'una periodista. Jo crec que en això sí que està d'acord, sí que estic d'acord en això. Clar, clar, clar. I aquí en l'article hi ha un moment que parles de que estàveu en la vivenda de l'Anna Bé, no, això no, és un... no, no ho vaig viure jo directament, no? ah. això vaig tenir mm. també el plaer, vam fer un fa uns mesos, mm. eh, coincidint amb el primer aniversari de la mort de l'Anna en mm. fer un acte a Barcelona mm. i això ens va explicar amb Boris Panfilov, que mm. Boris Panfilov és el director del centre de periodisme en situacions extremes de Moscou que és un dels, dels homes doncs, que s'ha dedicat més a difondre tota l'activitat de l'Anna i d'alguna manera doncs, a, mm. a difondre els seus articles i això mm. és veritat que si quan parlava doncs, de, del compromís de l'Anna que anava més enllada... de del, del propi periodisme, això és una anècdota doncs, ell ens explicava que eh, després d'un sopar on ell hi era, va, anar, va dir, doncs, ah mira, faltar falta glaçons, i ell en anar al congelador uh -huh. de, de l'Anna Politopskaya es va trobar allà una mà, clar uh -huh. va quedar una amic estranyat, en tornar a la taula li va preguntar, diu, Anna, diu ja saps que hi tens una mà al congelador uh -huh. i ell li va dir, diu, sí, sí diu, això, diu, mira, diu, és el meu únic el, el meu últim viatge a Txetxènia Uh, vaig anar, doncs, van, trobar, van venir a trobar uns, unes persones que sembla que havien trobat uh, la fossa on uh, havien internat el seu fill, però, és uh -huh. clar per poder-ho demostrar necessitaven uh, mostres d'ADN i per això em van demanar, doncs, si uh, d'alguna manera els podia ajudar. Ells vaig dir, sí, doncs, donem un tros de, del calàver, en el sentit que jo el portaré a analitzar i així sabrem si l'ADN uh -huh. és del vostre fill. I sí, sí, efectivament, ella se'n va portar la mà i la guardava a la seva nevera amb tota, amb tota naturalitat. No? Uh -huh. Per això que a vegades parlàvem d'aquest compromís que anava més enllà de, de, del uh -huh. periodisme. No? Uh -huh. I la teva relació amb Rússia és aquesta? És a dir, vas conèixer personalment a la l'Anna i a partir d'aquí t'has implicat, en, en certa manera, en una qüestió solidària? Sí, efectivament. Uh -huh. ja et dic Des del Comitè d'Escriptors Empresonats, per la relació que hi havia hagut amb, amb la Politovskaya, doncs havíem seguit molt el seu cas. Uh -huh. També eh, la delegació del PEN eh, a Rússia uh -huh. també havia patit eh, algun tipus d'atemptat. Uh -huh. I la veritat és que, ja dic, des d'aquí de, el PEN català, uh -huh. se seguia amb molt deteniment de tot el que estava passant. Òbviament, després de la seva mort, tot això es va multiplicar per mil. Uh -huh. Afortunadament a Catalunya no només el pen català en cuida doncs, de, de difondre uh -huh. tot el que està passant a Txetxènia. Hi ha una ONG que es diu la Lliga dels Drets dels Pobles que està uh -huh. doncs a Sabadell i que també té una campanya molt, molt gran eh, per difondre el que està passant a Txetxènia amb uh -huh. una, una exposició doncs, que està donant la volta doncs, per tots els països catalans. Uh -huh. I en aquest sentit Catalunya és un dels països doncs, que no s'està plegant d'alguna manera a, a deixar que el cas de, de l'Anna Polítomskaya ja caigui en l'oblit, uh -huh. sinó que cada dia doncs, se sàpiga que, que això va passar i que això és un crim, que, uh -huh. un crim molt gran. I ara mateix fins a quin punt a Barcelona es poden trobar llibres de l'Anna? Doncs la veritat és que els llibres de l'Anna costa trobar-los, però afortunadament uh -huh. hi ha hagut aquests, anys, aquests, aquests mesos l'aparició de dos llibres un que és el diari rus que és uh -huh. un dels darrers llibres que va, que va publicar l'Anna, de fet em sembla que no va tenir temps ni de, de corregir la traducció que està uh -huh. dedicat per ara llibres que és un llibre molt molt interessant uh -huh. principalment perquè ens dona una visió de la Rússia en els seus últims dies no? em sembla que parla dels dies de l'any 2004, gairebé i uh -huh. després també l'aparició d'un altre llibre de l'editorial Aresta i el qual doncs, el tenen Català i també en doncs, la Lliga dels Drets dels Pobles i ha tingut una implicació molt gran uh -huh. que és Anna Politopskaya, La consciència moral a Rússia uh -huh. i que és un llibre molt important en el sentit de que ens dona molta informació tant de bibliografia com de pàgines web on podem ampliar la informació de l'Anna, no? Uh -huh. Són dos llibres que han aparegut en català, uh -huh. en aquesta allà havien aparegut alguns altres i uh -huh. però la veritat és que costava una miqueta de trobar-los uh -huh. això en aquest sentit doncs és, és, és molt positiu per, per difondre uh -huh. el que representa l'Ana a Rússia i per difondre doncs el seu, el seu missatge i els seus articles uh -huh. molt bé. Molt bé David, doncs t'agraïm molt la teva aportació aquí al programa i ja en farem un resum també a la nostra pàgina, eh, al, al nostre blog d'internet. Ja t'ho farem arribar. Moltíssimes gràcies. Apa, bona nit. Bona nit. Bona nit. Uh -huh. En aquest article del David Figueres hi ha un acudit que et dona una mica de fe de, de, de fins a quin punt hi ha la repressió a Rússia, uh -huh. però que jo veig que no, no aniria pas tan lluny del que ens passa aquí. Eh? Diu... Un acudit corre per Rússia. Una nit un home es desvella i engega la televisió. El primer canal i surt Putin, el segon canal hi surt Putin. El tercer canal hi surt Putin. L'home goza pitjar l'interruptor del número 4 del seu comandament a distància. Un agent eh, de l'FBI, no de l'EFAS no pot ser FBI apuntant-lo amb una pistola i rompa la pantalla. No provis de tornar a fer això que acabes de fer mai més a la teva vida, mm -hmm. li diu la gent. Oh. És a dir, no provis d'informar-te. com mm -hmm. aquí sí, a vegades, sí. quan obrim la televisió, la primera i surt montilla, la segona montilla, la tercera mantilla, o, o, o el mas o el zapatero o el, zapatero, que... o el cuní o el sí. cuní, que o diu el cuní, com, que... com s'han d'interpretar les coses. Sí, sí. Que diuen els altres. No? Mm. És així. Molt bé, doncs... Diferent. Sí, no, no estem tan lluny aquí uh -huh. potser no s'arriba al punt de que, de, de que assassinin, però, però sí que et silenciin no? uh -huh. sí, sí que se silencien les versions que no són les oficials no? en el cas del judici del 4 de febrer que dèiem abans doncs és clar no? que hi ha unes consignes sí. per amagar la veritat Jo uh -huh. tinc aquí el diari Guerra tinc algunes notes separades. Aquí n'hi ha una que em sembla que val la pena destacar. Estic parlant del dia del diari del dia 17, que dóna compte de que el Tribunal Suprem espanyol ha confirmat la validesa de les proves d'ADN que les forces de seguretat de l'Estat realitzen de manera habitual sobre restes orgàniques atribuïdes a processats per Cal i Borroca. El Tribunal Suprem entén que la recollida i anàlisis d'aquest tipus de mostres no invaeix la integritat corporal dels acusats i per això consideren que no necessiten autorització judicial. El Tribunal Suprem espanyol ha realitzat aquesta precisió en una sentència difosa el dia 16 de gener en la que confirma la sentència que va dictar el mes de març de l'any passat l'Audiència Nacional de Madrid que va condemnar el senyor Gaisca Ganyan, Aymar Hidalgo i Orcats Gallastegui, a penes de 7 anys i 6 mesos de presó, al considerar-los culpables de la crema d'un autobús l'11 d'agost de l'any 2000 a la localitat de Getxo I això ho han fet a base? A ara, ara, base digues, sí, digues. ara ho explica la, la crònica. Diu les defenses dels condemnats varen recórrer amb un eh, recurs de casació aquella sentència i van defensar la invalidesa de la recollida de proves realitzada per policies de l'Arts Sainsa que van utilitzar una borilla de cigarreta i dues escopinades a terra favor. que havien eh, estat eh, tirades pels acusats i recollides per la policia sense la seva autorització. Això es va realitzar, diu el Tribunal Suprem, sense actuació coercitiva sobre els sospitosos dels atacs. La o sigui, però és que, no entenc, és que no ho entenc, perquè qualsevol persona que hagués pujat en aquell autobús... Sí és clar. Eh, això només demostra que aquestes persones estaven a l'autobús. O l'autobús o, a o a prop de l'autobús sí, sí. no demostra res més? demostra demostra hi ha, que hi, hi, hi, hi, hi, hi eren en tot cas demostra que hi eren, però hi no, no demostra que el cremessin no És alarmant, és alarmant. Clar, clar, perquè gent, llavors no. què vol dir que, que perquè jo he estat en un lloc en què després hi ha hagut un, un, un, un acte llavors sí. em poden acusar mi pel sol fet d'haver passat pel carrer o pel sol fet d'haver pujat a un autobús. O... Sí, de fet, aquesta teoria l'apliquen sempre que poden. Ara estic pensant amb els casos de, dels nois que van fer els judicis de Tàrrega. La fiscala de Lleida 15 anys després encara deia que la persona que estava al municipi de Tàrrega aquelles hores de la matinada, només la que estava allà, podia ser-hi per dues raons o perquè col·laborava amb la Guàrdia Civil eh, per seguir la gent o perquè era de la gent perseguida perseguida i per tant... o sigui, si tu ets en un lloc determinat eh, en un moment determinat i allà hi passa alguna cosa qualsevol fet de ser-hi et poden acusar és, així. és terrible això és així, escopir a terra pot ser perillós sí, sí, sí és, és massa, eh? Si no fes plorar faria riure, que. diuen, eh? Yeah, yeah. Una altra nota destacable del diari Gara del dia 17 passat és la mort de la segona persona presa en un termini de 20 dies a la presó de Langrais. Amb 20 dies de diferència, dues dones empresonades a la presó de Langrais han aparegut mortes a les seves cel·les. La direcció de la presó es nega a portar cap dada sobre la última de les preses mortes ni sobre les circumstàncies d'aquesta mort. La direcció de la presó s'escuda en un suposat desig de la família de que no es faci pública cap circumstància. Sí, ja pots comptar. Llavors l'organització salaqueta de solidaritat amb els presos que reitera la seva petició de tancament cautelar del mòdul de dones de la presó d'Àlabà. És que fins que això no s'arregli no, uh -huh. no, no hi pot haver pau al País Basc. Ah, clar. Perquè això és un degoteig constant de tortures i d'empresonaments de, i de morts. Uh -huh. Això no es pot aguantar. la persona que va morir la setmana passada, però és que el dia 26 de desembre ja n'havien mort un altra també a la presó. Una altra sí, sí. També va, van trobar-la morta, diuen, a la seva cel·la. I durant l'any passat van morir tres presos més a la presó de Langrides. I sis si es pren en consideració el conjunt de les presons basques, morts estranyes. I mentre mentrestant... Terrible. sí. Mentrestant Aquesta setmana l'alcaldesa de Hernani, que es diu Marian Veitia-Larrangoitia, haurà de comparèixer davant de l'Audiència de Madrid acusada d'haver demanat un aplaudiment pels senyors Igor Porto i Matín Sarasola que són aquests detinguts darrerament, detinguts que, va, que, que bueno, sobretot l'Igor Porto que va denunciar tortures uh -huh. molt greus. No? Detinguts i, i ja torturats. Ja n'havien parlat, sí. Sí, sí. Un aplaudiment per pels presos bascos en general, que estan dispersats a les presons espanyoles i franceses, només que per dir això l'han citat a declarar a l'Audiència de Madrid i el fiscal sembla que vol tirar endavant una querella criminal contra l'alcaldessa de... Contra l'alcaldessa del... d'Ernani, Marian mm -hmm. Beiti Alarrangoitia. i ja ens sentirem a parlar perquè és, és aquesta setmana que estem que ha d'anar a declarar. Ens llavors... queda un, un minut... Uh, digues, digues, Sí, no, jo només volia fer-me ressò dels actes del fòrum de debats que no paren uh -huh. de treballar uh -huh. el proper és el dia 1 de febrer amb el títol Nietzsche, el nihilisme la postmodernitat i nosaltres uh -huh. a càrrec de Gonzal Maios professor de filosofia de la Universitat de Barcelona i de la UAC Aquesta, això serà una conferència en aquest cas al Museu de l'Art de la Pell a Vic a les 8 del vespre molt bé doncs ho deixem aquí i us tornarem a trobar dilluns que ve. Ja seguirà. Mm -hmm. Salut. Bona nit.